Szóval Efezusi Levélben vagyunk ilyenkor péntek esténként, és ö, a 11. versetől följük megnézni. Kicsit nézzünk vissza, egy kis emlékeztető. Ugye nem voltak itt múlt hét pénteken, mert valami ilyen figyelmény volt valahol. Szóval érezzék rosszul magukat, mindazok, akik ott voltak. És... Ö, az, de mindegy, aki meg máshol volt az is. Aki meg itt volt, az majd nyáron egy fagyira vendége vagyok. Szóval eddig azt néztük meg a lévén, hogy az első fejezetben azt látjuk, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mit kaptunk ő benne, hogy ugye nagyon sokszor szerepel ez, hogy ő benne Krisztusban, ő általa mivé lettünk, vagy mit kapunk. És aztán ugye tovább megy Pál ebben a gondolkodásban, a második fejezetben, és majd a harmadik fejezetben is erről fog beszélni, hogy kik vagyunk Krisztusban, hogy mit kapunk Ő benne. És az egyik kedvencem, az egyik kedvenc részem ebben, amit a tizedik versben láttuk, mert az ő alkotása vagyunk, itt a második fejezetben, tehát az, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetetet cselekedetekre teremtett. És nagyon tetszik ez a kifejezés, hogy az ő alkotása vagyunk, vagy azt úgy is lehetne fordítani, hogy az ő mesterműve vagy. Képzeld el. tehát hogy magadról megint így gondolod, hogy persze, hogy mestermű vagyok. Hát nézd már rám, kocka, has, meg minden, igaz? Már akinek. És te Képzeld el, vagy képzeld, gondolkoz, így, hogy Isten így néz rád, hogy te egy mestermű vagy. Vagy úgyis lehet ezt fordítani, vagy ott az eredeti görögben úgy beszél erről, hogy te az ő poémája vagy, vagy az ő költeménye. Nem tudom, hogy írt e valaha verset, vagy valami költeményt. Na majd csinálunk ezt egy ilyen felolvasva estet, jó? Áll, <gül> Még jókat röhögnénk minden, nem, nem, mindenkit. De azért biztos, hogy büszke vagy rá, vagy nem tudom. De én egyszer írtam, képzeljétek el egy kis színdarabot, nem kell röhögni. Még ki sem mondom, hogy mit, és már a tiszta felröjög rajtam. mert hát, komolyan... Igen. De tök jó lett, hidd el. Én is meglepődtem rajta. De, de jó lett, és azt el is játszottuk, csináltunk egy bakácsos biblia a gyerekeknek, és nagyon jó volt. Most nem mondom el, hogy mi volt a téma, mert akkor csak rögni fogtok. Majd egyszer megmutatom, igen. Modertbe Mivel? Persze, ember tragédia. Na. És de képzeld el, hogy ugye, tehát most mesélek róla, és én nem vagyok egy ilyen nagy költő típus, vagy író, de, de ez egy jó érzése töltel, hogy ez az én mesterművem. És képzeld el, hogy Isten így néz rád, hogy te az ő alkotása vagy, vagy az ő költeménye, ami nagyon különleges, ami nagyon egyedi az ő számára. És, és ami, ami lenyűgözi őt. És csak nézd, gondolkozz, lásd így magadat, hogy Isten te lenyűgözöd, hogy ő ennyire szeret, hogy ennyire fontos, hogy neki. Ugye néztük az első fejezetben szintén csak, hogy, hogy Isten, e, ugye, hogy tekint rád? Azt mondja, hogy mi vagyunk az ő gazdagsága. Gondolkoztál már valaha így magadról, hogy, hogy én az ő gazdagsága vagyok. Hogy igen, téged ugye Jézus megvásárolt. Ugye van ez a történet az evangéliumokban, amikor, amikor Jézus Arról beszél, hogy ott van egy ember, aki megtalálja ezt a kincset a földben, és azt mondja, hogy ő ott hagy mindent, eladja mindenét, hogy megszerezze azt a földet, és ezt a kincset. És ugye mi vagyunk, azok a kincsek. És Jézus ott hagyott mindent a mennyből, minden ticsőségét, az Isteni mi voltját, ugye megüresítette magát. Elolvashatod az Efézusi levélben, hogy, és a Filippi levélben, hogy, hogy ő ott hagyta a minden dicsőségét. És felvette ezt az emberi testet. Ugye, hogy azért, hogy megvásárolhasson, azért, hogy megszerezhessen magának. És, és mi lettünk, te lettél az ő gazdagsága. Szerintem nagyon kevésszer halljuk ezt, nem? Vagy kevésszer gondolkozunk így, hogy Istennek mi ilyen sokat jelentünk. Milyen sokszor hiszik azt az emberek, és talán mi is, te is, hogy, hogy nem számítok, hogy én nem vagyok fontos. Nem számítok sem embereknek, sem Istennek. Sajnos ezt tényleg nagyon sokan tapasztalják, nem? Nem számítok a családomban, a munkahelyemen, úgy érzem, hogy nem vagyok fontos. Az iskolában, barátaim között, az ismerőseim között. És azt gondolom, hogy hát Istennek se számítok hogy már nem, nem vagyok lényeges. Mert ez vagyok, vagy az vagyok, vagy ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. És úgy, úgy érezzük, hogy hát kinek kellek. Te Istennek kell lesz. Isten nagyon szeret téged. Mert azt mondja, hogy te az én te, hogy te miattad vagyok én gazdag, te vagy az én gazdagságom, te vagy az én, az én poémám, az én költeményem. És tudod, ez olyan sokat jelent, hogy, hogy ezt tudjuk, hogy ha néz rád. Mennyire fontos, amikor tudod, hogy szeretnek, nem? Jó hallani ezt, nem? Amikor a szüleitől, a, a barátaitól, az osztálytársaktól, bárkitől azt hallod, hogy de jó, én szoktam nektek ezt mondani, nem olyan jó bogi, hogy eljöttél, és tényleg komolyan gondoljuk. De remélem, jó hallani, de szoktam ezt mondani, de, de szerintem ezt jó hallani, nem? Amikor tudod, hogy ez a lökött gyereke szeret engem, meg fontos vagyok nekik nekikről. És, és hogy ezt jó, jó hallani. És mennyivel jobb, mennyivel jobb ezt hallani Isten től. Milyen jó ezt hallani, tudni, hogy Istennek ilyen fontos vagyok, hogy ő szeret engem, hogy, hogy én különlelkes vagyok az ő számára. És Pál ebben akarja megerősíteni ezt a gyülekezetet. Erről beszél, hogy mik vagyunk Krisztusban, hogy mit van Krisztusban. És tudod, ez annyira fontos. Mert ez a lényeg, ez a fontos, ez a leglényegesebb az életedben. Hogy megértsd, meglásd, hogy ki vagy és mit van Krisztusban. Nem számít, nem számít semmi ennyire, mint ez a dolog, hogy ezt megérteni, ezt látni, ebben élni. És bátorítalak, hogy nézd így, olvasd így el ezeket a verseket, ezeket a fejezeteket. Epézusi Levél, első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet. És nézdi így, hogy min van, mit tettő, hová helyezett, mivé lettem én Krisztusban, és hogy ő benne vagyok, ezért ez mit jelent? Mit kapok én ő benne? Ugye úgy kezdi, hogy mert ő benne, hogy áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Isten, és hogy aki megáldott minket a mennyei világnak minden lelki áldásával. Ugye ezt már megnéztük két héttel ezelőtt, de így kezdi Pál, hogy mindened megvan, mindent megkaptál Krisztusban. És ugye ez az első három fejezet, ez erről szól. És Pál majd ezután kezdi ezt el, hogy mindezek után, mindezért, mindez miatt, éltek miatt, hogy ezt majd nem sokára eljutunk ide a negyedik fejezethez, de ezért, mert Krisztus ilyen, mert ő ezt tette, mi ezért oda magunkat, ezért akarunk neki élni. Na, de most még nem menjünk ennyire előre, csapjunk bele akkor a 11. és a 12. versbe. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek, körülmetéletek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön, által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülállók, idegenek, Reménység nélkül és Isten nélkül életek a világban. Az előző órán is láttuk, a második fejezet első tíz versében is, és főleg az első pár versben láttuk, hogy Pál egy nagyon komor képet fest le arról, kik vagyunk Krisztus nélkül. Milyen az, amikor valaki Isten nélkül van? Milyen az, amikor te nem voltál Jézusban? Ugye úgy kezdődött az első vázsban, hogy titeket, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, védkeitek, bűneitek miatt. Melyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodban a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amelyet most az engedetlenség engedetlenségfében működik. Egykor mi is mindjárt közöttük éltünk, testünk kívánságaival követtük a test és az érzékek hajlamait. És a haragfiai voltunk, Emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek. Pál nagyon szomorú, egy nagyon sötét képet le, hogy milyen az ember Isten nélkül. És itt újra azt mondja, hogy egykor pogányok voltatok, tehát Isten nélkül éltetek az, életetek az életeteket. És Pál lefesti azt, hogy milyen nagy is volt a szakadék, a zsidók, és a pogányok között. Hogy nem volt közöttük semmi átjárás, nem volt közöttük semmi, semmi kapcsolat. A zsidók gyűlölték a pogányokat, a pogányok vice versa, de a lényeg az, hogy Pál itt rá szeretne mutatni arra, hogy a pogányok mennyire távol voltak Isten nélkül. De arra is rámutat ugyanakkor, hogy azt pusztán nem elég, hogy a zsidók ugye egy szertartás miatt, a körülmetélkedés miatt azt gondolták, hogy, hogy ők rendben vannak Istennel. Hogy van egy ilyen szertartásuk, megteszik ezt, és azt gondolják, hogy ezzel minden rendben van az életükben. Hogy ezzel úgymond kielégítették Istennek a vágyát, rendben vannak Istennel, és mennek a mennybe. De azt látjuk, hogy ugye Pálit arról ír, hogy ez valójában csak egy ilyen emberi igyekezet, egy emberi próbálkozás, egy emberi cselekedet, egy valamiféle vallásos köntösbe becsomagolva, hogy hát mi ezt megtesszük az Istenért, és akkor most már az Isten elégedjen meg, és hagyjon minket békén. De azt látjuk, hogy ez mögött valódi hit nem volt. Hogy valódi lépés, valódi közeledés, valódi kapcsolat nem volt. Amikor azt mondják a kereszténységről, vagy megkérdeznek tőled, hogy mi is ez, akkor a jó válasz arra az, erre a kérdésre az, hogy ez nem egy vallás, amit mi itt teszünk, hanem ez egy kapcsolat. Én mi nem arról szól, ami Istennel való kapcsolatunk, és hogyha erről szól neked, akkor, akkor nem érted még, hogy mit kell tennem. Fölkerek reggel, és akkor ma van egy szabályszerű napirendem, egy szabályszerű életem, és ebben élek. Olvasom a Bibliát, hű, kerülj, imádkozok, fókusz. pókusz Ugye, nem erről szól, hanem egy kapcsolatról reggel felkelek, kijövök a szobából, gűröttem, fú, ma reggel nagyon nehezen keltem. De ott voltak egy családom, megöleltem őket, megpuszilgatom őket, mert, mert szeretem őket, ez a kapcsolatunk. És, és Isten istennel hogy ez így kéne, hogy ez egy kapcsolat. Hogy uram, itt vagyok ma reggel is. Kicsit bűzös a leheletem, kicsit még íze vagyok, még jelnök, de itt vagyok, Uram, jövök hozzád. És ő, és ő ezt akarja, ez egy kapcsolat, hogy jövök, jövünk, vele vagyunk. És nem egy, ez nem egy, egy szabály, amiben élünk, egy ilyen, hogy vannak törvényeink, amik szerint éljük az életünket. Nem, van egy kapcsolatunk, amiben éljük az életünket. És ez a kapcsolat, ez egy sokkal szigorúbb életre tanít minket. Egy sokkal közelebbi, egy sokkal bensőségesebb kapcsolatot tanít, mint csupán egy szabályrendszer, egy törvény. És amikor a zsidók azt hitték, hogy ők ezzel közelebb kerülnek Istenhez, akkor ők ugye ők tévedtek. Mert azt gondolták, hogy ezzel megelégítik Isten vágyát, hogy Isten csak erre vágyódik, ezt akarja. Hogy felvegyék magukra ezeket a jeleket körülmetélkednek. Ugye ma mi is mondhatnánk ezt, hogy jó, hát akkor bemerítünk, megkeresztelünk embereket, vagy, hogy ezt mondjuk, hogy na most már te ez vagy, vagy az vagy, de ugye nem erről szól. És amire én mindig sokszor újra és újra visszatérek, hogy hogy maguk, ezek a szertartások, maguk a, a, a cselekedeteink, ha pusztán ezekbe bízunk, azok ö, nem fogják megváltoztatni az életünket. Az nem fogja megváltoztatni az életedet. Ö, viszont ha Jézussal találkozol, ha Jézussal találkozol nap mint nap, az meg fogja változtatni az életedet. Én nagyon emlékszem gyerekkoromban. Valamiért, nem tudom miért, elkezdtem olvasni a Bibliát. Nagyon gyorsan meguntam, <gül> mert rossz helyen kezdtem el, egyrészt, de, de volt bennem valami, valami igyekezett, tudod. Valami, nem tudom, valami másképp kéne élni, és hiszem, hogy az már Isten volt, Isten lelke ott már munkálkodott. De az, ugye, az csak én voltam, és az, az olyan, csak egy ilyen, na, olvasom, tudod. De más az, amikor találkozó Jézussal. Amikor, amikor szólít amikor megérint az ő igéje, amikor beszél hozzád az ő igényéből. Ugye nincs ennél jobb. Szerintem ennél jobb nincs a világon. Akkor Isten szól hozzád az ő igéjéből. Amikor tudod, hogy olvasod, és... az az enyém. Azt most Isten nekem mondja. Azokon a történeteken, leveleken keresztül, amik több ezer évvel ezelőtt íróltak. És Isten betalál. Mert Isten szólni akar hozzád. És ez a legjobb, ez a legizgalmasabb dolog. Hogy, hogy Isten szól, és beszél hozzánk. Beszélni akar hozzád. És tudod, ez az én vágyam, hogy erre, erre, ezt tanuld meg, vagy ezt, ezt ebben élj, Hogy így enged hogy Isten szólítson, hogy, hogy ő vele így beszélj, hogy ez a kapcsolat nem kölyebb, Érzed, amikor ebben látod, amikor ezt így tapasztalod, amikor ebben élsz, akkor azt fogod mondani, hogy igen, ez az. És akkor átmegyünk a érsz kapukon, és Istennel bármire képesek vagyunk. És ez a kapcsolat, amikor ő szól hozzád, az meg fog változtatni. Ha, ha, ha, bár engem nem ismeretek, de ismeretek volna, hogy milyen voltam, 4-5-6 évvel ezelőtt. Bár a szolgálatban voltam. De én egy ilyen kis, kis féling, kis emberket tudod, aki így, oké, okay, megyünk csináljunk, meg szolgálunk, meg élveztem, meg Isten működött, meg használt. De hát, hogy én tudod, ilyet csináljak, hogy elköltözzek otthonról, meg ilyen, hogy misszió, meg ilyen, á nem. Én nagyon szeretem egyrészt Tesztergomot, ma is nagyon szeretem. Azokat az embereket is nagyon szeretem, de ezt, hogy eljönni, kilépni, az nem az, nem, nem az én világom. De amikor Isten azt mondta, hogy én emésztő tűzként megyek előtted, akkor az elkezdett érdekelni. Az így fel, felkeverte benne, azt, hogy wow, azt így kipróbálnám, azt abba hogy belelépnék, hogy milyen az, amikor Isten emésztő tűzként jár előttem. Jó, uram, akkor menjünk. És tudod, ez az, amikor Isten megváltoztat. Amikor Isten olyat tesz veled, amire azt gondolod, hogy na, én ilyen nem leszek. Hogy, hát én ezt nem tudnám megcsinálni. Azt egyszer csak úgy ébredtem, hogy itt lakunk a Nagyindra utca 41-ben. Szóval. Mi csinálunk itt, uram? Nem tudom. De az úr így elhívott. És itt vagyunk, és csináljuk. És ez az. És ez nem egy, tudod, ez nem egy törvény. Ez nem szabály hanem ez a kapcsolat, amikor, amikor Istennel találkozol, és ő visz előre. És ugye Izrael ebben hibázott, hogy ők ebbe a vallásos rendszerükbe. Belesüljettek belekényelmesetek ebbe, hogy tesszük az ünnefeinket, a törvényeinket, csináljuk ezt hétről hétre, hónapról hónapra, minden évben, ugyanúgy, ahogy van De a szívük távol került Istentől. És Isten nem egyszer mondta nekik, hogy én gyűlölöm a ti ünnepeiteket. Én gyűlölöm azt, hogy hozzátok a véres áldozataitokat. Én azt, mondja, azt mondja Isten, hogy én nem gyönyörködöm ebben. Nekem ez nem tetszik. Azt mondja, hogy én ezt a türedelmes szívet szeretem. Én azt szeretem, amikor, amikor közel vagytok hozzám. És azt mondja, hogy én nem gyönyörködöm ebben, amit csináltok. Pedig képzeld el a templomot Jeruzsálembe. Ott van a gyönyörű templom, hogy hozzák a papok, a ruhákba, a főpap, tudjátok mindenféle izét, szumók rajta. Nézzétek meg majd a Mózes könyvébe rajta a tizenkét kő a mellén, ugye, a, a, ami elkép az Izrael, tizenkét törzsét, a fej, igen az Efort fejdísz, meg a Palást, meg mindent tudod. És akkor micsoda ünnepélyesség, meg micsoda jelenetek, hozzák az állatokat, ugye áldozatok, stb. És azt mondja, hogy ebben nem gyönyörködöm, hogy üres cselekedet lett. De ugyanígy, te eljöhetsz, itt lehetsz, de ha ez csak egy ilyen üres dolog, akkor is te azt mondja, hogy én ebben nem, nem gyönyörködöm. Hogy ez nem ettől lesz kapcsolatod velem, hanem abban, hogy te a személy szerint találkozol én velem. És ugye azt látjuk itt, hogy, hogy mind a két nemzet igazából egy ilyen reménytelen Krisztus nélküli az ígéret szövetségein kívülálló idegenek remény nélkülek, Isten nélkül éltek a világban. És ez annyira igaz, Krisztus nélkül. Igazából nincs igazi remény. Most húsfétkor ezt ünnepeltük. Hogyha nincs feltámadás, akkor minden ember nyomorultabbak vagyunk. Akkor igazi reményünk nincsen. Ha Krisztus nem támad fel a halottak közül, akkor Pál azt mondja az Egykorintus 15-ben, hogy <kül> hát mindenkinél bolondabbak vagyunk, akkor hazugok vagyunk, hiszen olyat állítunk, ami nem is történt meg. Sőt, azt is mondjuk, hogy a bűneinkben vagyunk, és ó, oh, vagy de, de egyébként ugye ezt átvettük, nem tudom, egy jó pár hónappal ezelőtt, ugye, a Korintusi levelet. És azt mondja, hogy nincs reményünk. Nincs reményünk. Mert, mert nem támad föl Krisztus. Ugye, és Krisztus nélkül, a Krisztus nélkül éled az életedet, akkor nincs igazi reményed. Mert nem miben bízol? Hogy élünk, aztán vége. Élünk is, vége, és nem történik semmi. Én gondolkoztam ma ezen, beszélgettünk egy picit a pásztor alkalmon is erről, hogy ne álljunk le, hogy menjünk tovább, és harcoljunk, és, és végezzük azt a elhívást, azt a szolgálatot, amit az Úr adott nekünk. És, és ugye beszéltünk arról is, hogy ugye történtek az elmúlt időkben, hónapokban úgy nehéz, nehezen elfogadható események, ugye halálesetek, amik, amik nagyon megviseltek mindnyájunkat, amiket így nehezen tudunk elfogadni, de, de ne álljunk meg ezek miatt, és semmi más miatt, semmi más nehézség miatt, mert tudjuk, hogy van reményünk. Tudjuk, hogy van igazi reményünk. És, és azon gondolkoztam ma, hogy rossz ez a szó, hogy halál. Mert igazából ez nem igaz. Ugye mi valahogy az ember valahogy erre gondol, hogy ez ilyen elmúlás vagy megsemmisülés, hogy nem tudom. De ez nem igaz. Hanem, hanem Isten át ez az egyik kezéből a másikba. És hogy, hogy igazából ez történik. És hogy így kéne néznünk az életre, így kéne, így kéne mennünk előre. És, és ugye Krisztusban megvan ez a reményünk. De ha csak erre az életre is nézel, bárhol is vagy, bármit is teszel, az annyira bátorító, hogy Krisztusban van reményed. Ránézel a holnapi napra, mondjuk holnap nem, mert hónap szombat van, és jó, sokáig fogok aludni, milyen jó lesz, igaz? De mondjuk nézzük a jövő hetet, és akkor, ó, munka, iskola, és akkor ez reménytelen. Reménytelen, hogy sikerüljön, reménytelen, hogy jó legyen, reménytelen, hogy megváltozzon, de akár nézhetsz emberekre, a családodra, barátokra, akik közel állnak hozzád. a az reménytelen. Reménytelen, hogy ő megváltozzon. Reménytelen, hogy ez megtörténjen. tudod, ez a jó, hogy Krisztusban nincs lehetetlen. Hogy Istennek nincs lehetetlen. Hogy nézhetünk úgy helyzetekre, hogy tudod, bármennyire is reménytelennek tűnik, de Krisztusban van reményünk. Mert ő képes. Ő bármit képes, bárkit képes megváltoztatni. Csak képzeljétek el, mondjuk, ha belegondolsz arra a történet, amikor Pál megy, ilyen lihegve Damaszkuszba, hogy elkapja a keresztényeket. Képzeld el, ott vagy Damaszkuszba, és tudod, hogy jön Pál, vagy akkor még Saul volt, hogy a sportszelet a gatyába, jó a jópet most itt jönnek, aztán tudjuk, hogy mi ez a fickó, hát Jeruzsálemben is megcsinálta azért nagy harakirit, Á, ah, mi lesz? És imádkozunk, hogy uram, uram, kérlek, hogy nem tudom, valamit csinálj ezzel az emberrel, állíts meg, és puff, puf, úgy megy be pádom, az már megtért. Hogy micsoda, milyen dolog le, milyen hatalmas dolog ez. Vagy amikor Péter ott van a börtönbe, és előtte meg levágják Jakabnak a fejét, de Istvánt megkövezték, és lehet, hogy akkor még Isten, nem, most nem, nem vagyok benne biztos, de lényeg nem. De ott van, itt van Péter a börtönbe, ugye szentek imádkoznak, hogy uram, menj hozt meg őt, hozt ki őt, és egyszer csak Péter, itt vagyok, és akkor kimegy egy kis szolgáló láncs, ha, Péter, ugye, el se hiszi, becsukja az ajtót, van a többieknek, hogy itt van Péter, de hogy is, nem mondja, nem lehet, az Péter. Hát csak biztos az angyala az. De nem, itt van Péter! Á, nem, az nem lehet Péter. De azért imádkozta. És akkor ugye végre szegény beengedik, az már ott ki meg, úgyis engedjetek már be, most szabadultam ki, hogy megint bevigyenek. És képzeld el ezt a helyzetet? Ugye, nincs remény. Tehát ez elképzeltetlen, hogy abból a börtönből, ami a legjobban őrzött, kijöjjön, megszabaduljon. És meg. Kivitte vitte van, van olyan helyzet, ami Istennek túl nagy, ami túl, túl haladja az ő erejét, képességeit. És tudod, mennyire jó így rábízni magadat, a jövődet, az életedet. Hát én magamra nézek, és keresek a munkát, milyen jó lenne valami munka. Hát sok mindenet nem értek, de úgy uram, Hát, ha nem, te nem lennél, akkor én már idegroncs lennék. De jó az Úr a bízni az életemet is, a családomat, a gyerekeimet. Hogy mondjuk, uram, gondoskodj, úgy ágy meg, és, és vigyázz ránk, hogy legyél velünk. De olyan jó ő benne megnyugodni, hogy ő neki gondja van rád. Hogy ő neki gondja van rád. És úgy nézhetsz rá, hogy van reményem. És ha nem is történik meg, akkor meg tudhatod azt, hogy jó, akkor az Úr... Másfelé visz. Vagy valamit más tervez az Úr. De bátorítanak, hogy így vidd elé a dolgaidat. Vidd elé az imáidat, a vágyaidat, a, a nehézségeidet, a problémáidat, embereket a családodban. Imádkozol a családodért, apukádért, anyukádért, tesóidért, bárkiért, a szomszédodért. Imádkozz. De hát ő olyan, ér. jó. Képzétek el, hogy én soha nem gondoltam volna, amikor én megtértem, én voltam az első a családban, és én évekig ebbe bele se gondoltam. Hogy aztán nekem megtért a nővérem, aztán ugye megtért a sógorom, ők aztán már az úrban házasodtak, és akkor a megtért két unoka testvérem, megtért az ő anyukájuk, az én keresztanyám, megtért az én anyukám, aztán megtért a, azt nem tudom, hogy mondják, az anyukámnak a násza, tehát a nővéremnek az anyósa, és megtért az anyósom, annak örülök a legjobban, <gül> de, de Isten egyszerűen csak hihetetlenül elkezdett munkálkodni a családunkban, És nem is gondoltam volna. És csak így, csak így jött. Uf. És emlékszem egyszerre a nővérem, mert annyira összevesztem, hogy hazamentem, egy ilyen nagyon jó konferencia volt, vagy egy ilyen, biblia, egy ilyen, kis, egy ilyen egynapos kis konferencia, és így, fú, ilyen retteletes jó dolgokat hallottam, az, igle, az ige hitelességéről, proféciákról, szóval Kattunk minden jegyzetet, hazamentem, mondtam neki, itt van, és akkor leírt, itt van, tessék, ezt tudja a Biblia, és ekkor azt mondták a próféták, és ez akkor több száz év múlva betelsődött, és akkor azt mondtak, hogy te hülye vagy, hát nem hiszel. Én nagyon izép, vehemes voltam, persze nem is tért megröttön, de aztán Isten használta ezt, és később egy másik egy konferencián, konferencián megtért. Pedig azt mondta, hogy ő a legnagyobb ateista. Ma meg az Úrral jár, és, és a, a férje is, és szolgálnak Esztergomban. És, és tök nagy áldások. Te imádkozz a családodért, imádkozz a szüleidért, a, a, a testvéreidért. Mert Istennél van remény és van lehetőség is, és, és ő meg tudja, vál, tudja változtatni az ő életüket. És én kicsivel voltam idősebb. Kopognak? Biviszik a biciklit? Én kicsivel voltam idősebb. 19 éves, 20 éves voltam és te Hogy Isten, és nem azért, mert én ilyen nem tudom, olyan lelki lettem volna, hanem egyszerűen csak használt. És nem véletlenül tett oda a családodba. Nem véletlenül vagy ott. Nem véletlenül vagy te ott. Mert Isten használni akar. És imádkozz, és néz így ilyen reményteljesen, vagy ilyen bátorodva, hogy Isten használhat téged, és, és van reményed hogy élő, élő reménységünk van. Menjünk tovább a 13. verstől. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat. Az ellenségeskedés, miután tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezvén a kettőt, egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Azt gondolom, hogy els tudjuk képzelni, hogy micsoda nagy e, problémákat vetett fel az, hogy zsidók és pogányok egy gyülekezetbe jártak. Hát ez a tűzés víz körülbelül, tehát higgyétek el, amikor, hogyha kicsit Visszaemlékszel a korinthusi gyülekezettel kapcsolatban, mikről beszéltünk, hogy ki mi tehet, hogyan öltözködik, hogyan viselkedik, egyélhúst, ne egyélhúst, ugye. És képzeld el, hogy ott vannak a zsidók, akik hihetetlen szigorú étkezési szabályok szerint élnek, kóser, nem kóser, Hús, húsdeszka, tejteszka, tej konyha, tehát ugye minden külön van. És hogy ott vannak a pogányok... Van valami egy kis disznó toros, tudod? Van egy kis csülök. Lecsül csülök. És akkor az pogányok, Zsidók meg... Így, ah, ah, ah, ah, az izé, az izé, nem tudják, hogy hol, milyen zsír, izé, milyen egy izé csülök, meg nem tudom. Meg ünnepik a húsvétot, vagy nem tudom, szilvesztrál, és akkor hozzák a pogányok a mindenféle kajákat. És akkor lejönnek, nem mos csak ettek. De hogy néztek itt? És egy gyülekezet. Képzeld el, hogy mit tudom, ez a fejel. Pogány, ezek felé meg a zsidók. És akkor Gábor meg hozzá hozza a mindenféle kis kósát, tudod? és akkor meglátják, hogy isten a Gábor, hogy mit teszi most sem bogi, mi teszi? Egy a bognyi, mit, mit kiakadás. Ezt tudjuk képzelni, hogy nekünk ez nem furi. Én, nincs örülnénk, én örülnék és nekünk hoznák a csüliket, tudod mennyire. Még csak egyet hoztál? Ha. De akkor ez óriási dolog volt. Hatalmas szakadékot. Képzeld el, hogy a templomba, hogy meg volt a templom, hogyha nézel ilyen alaprajzokat a templomba, vagy akkor ott volt egy olyan udvar, hogy a pogányok udvara. És addig bemeltek a pogányok, onnantól tovább sehova. És volt egy kis kerítés, vagy egy kis kőkerítés, hova ki voltak írva, hogy a pogányoknak, és rácok, ha innen tovább mentek, akkor meghaltok. Hm? Az, Megtérnek a teretőhöz. És tudod, ez volt a törvény, hogy jogosultak voltak arra, hogy azokat az embereket, azokat a pogányokat, akik bementek oda, azon a kerítésen túlra, azokat megölhették. Ennyi volt a pogányoknak a része, hogy oda bemeltek erre a, a pogányok udvarába. És, és igen, nagyon távol voltak, és gondolj bele abban, hogy micsoda Micsoda harcok voltak, amikor kezdtek megtérni ezek, Hogyha belegondolsz az apostolok cselekedeteiben, hogy, hogy térnek meg a pogányok. És, és ugye a, a, a Jeruzsálemi hívők, a kereszt, zsidó keresztény hívők, ugye nem értették, hogy akkor kapják a Szent Lelket. Ugyanazok ugyanazt teszik, és tényleg ezek az emberek megtérnek. És azt gondolták, hogy akkor hát nektek is zsidóvá kell válnotok. Csináljátok ezeket, legyetek ilyenek, tartsátok be a törvényt, a mi törvényeinket. De hát tudjuk, hogy ez nem erről szól. És, és ugye ne nehezen tudtak erre ráállni, erre a fajta gondolkodásra, hogy igazából hogy nem kell zsidóvá válniuk. Nem kell megtartaniuk ezeket a szokásokat, a hagyományokat. És... És ugye azt mondja itt, és ez nagyon érdekes, hogy Krisztus az ő halálával ezt a közbe választó falat, amiről beszéltem, lerombolta. Ugye ő lerombolta azt az elválasztó falat, ami ott volt Isten és az ember között. Emlékeztek, amikor Krisztus meghalt a keresztem, akkor azt olvasod az evangéliokban, hogy a kárpit ugye föntről, lefelé irányban ketté szakadt. És Isten ezt a kárpitot, ami elválasztotta a szentek szentjét az emberektől, azt mondja, hogy megnyitom. Ketté ami elválasztott, azt most már Krisztus lerombolta. Most már szabad utunk van az atyános. És nagyon érdekes, azt hallottam, hogy ezt a zsidó után is szabalták. Ez érdekes, hogy az ember erre képes, hogy amit Isten azt mondja, hogy Én gyere, szabad az út, mit tesz? Meg, megtartjuk ezeket a törvényeket, ami, ami nem üdvözít. És érdekes, hogy ne vard össze. Amit Isten ketté amit Isten megnyitott, azt te ne zárd be. És ugye, tehát szabadultunk van az atyához, de lerombolta azt a falat, ami volt a zsidók és a pogányok között is. Ugye a kereszt van egy föntről lefelé, és van egy, tehát van egy függőleges, és van egy visszintes vonal. Ugye mi elképezi azt, hogy köztet és köztem az emberek és emberek között is le van rombolva az a közbe fal. Hogy már nincs közöttünk különbség. Ugye a, a Biblia világosan beszél, hogy nincs most már pogány és zó, nincsen a nő és férfi, hanem mert egyek vagyunk Krisztusban. Nincs ez a megkülönböztetés. Nincs már semmi, hanem teljes jogú, teljesen egyenjogú, ak vagyunk ebben az új társadalomban, vagy hogy fejezem ki magam ebben, a, ebben az új hitben, ebben, amit, amit Isten, amit Krisztus adott. Most már nincs ez a különbség. És hadd e fel egy kérdést? Nincs különbség? Hogy te hogy vagy ezzel? Mert köztem és közted nincs különbség. És te leromboltál ezt. De mit tesz az ember? Ahogy összevarja azt a kárpitot, mi sokszor felépítjük ezeket a falakat közöttünk. Mert te azt mondod, hogy jaj, Peti, mert ma üveg. Majd kapsz egyet mindjárt. Egyrészt, másrészt, ez nem is igaz. <gül> Harmadrészt, pedig a Biblia igazsága szerint sem áll meg. Mert nincs között, nincs között, mert Isten lerombolta ezt. És ugye, sajnos az egyháza, fölépítjék ezeket. Ó, ők mások, mert másképp néznek ki, mint a templomuk, másmilyen az Isten tiszteletük, máshogy öltöznek, más zenét hallgatnak, másképp prédikálnak, mint a történelmük, és stb. Stb. És, stb. és szépen tesszük fel a téglákat újra és újra. És lehet, hogy még magasabbra is kerülnek, mint voltak. De talán ez könnyebben hidegebben is hagy, mert nem ezért vagyunk felelősek, hogy vagy ezért is de ami még fontosabb, hogy itt, köztetek, köztünk, ne legyenek falak. Hogy ne, ne építsd fel. Jaj, ő, ő, ő, ő ilyen vagy olyan. És? Jaj, ő mindig kockú. És? És? Nem mutogass egymásra, mert tudod, a három ujjat magadra mutat, tudod? És? Vagy ő, ő ilyen és olyan. De tudod, amikor elkezdjük ezeket tenni, akkor felépítjük ezeket a, ezeket a falakat. Szép lassan. És akkor azt mondani, hogy, ja, hát ő a kocka. <gül> és tudod, hát, hogy igazad is van. De nincs jogot, hogy megítéld őt. De arra nincs jogot, hogy őt megítéld meg. Megítél. És, és ezzel sokat viccelődünk, de ugyanúgy mondhatnánk rengeteg más dolgot. Ja, mert ő lány. Jaj, merő, fiú. Jaj, merő ebbe az iskolába jár. Jaj, ő meg abba. És? És tudod, elkezdjük ezeket a különbségeket. És holott te is, meg én is, Krisztusban ugyanazok vagyunk. Egyek vagyunk, nincs közöttünk különbség. Szükségem van a megváltására, a keresztre. Jaj jaj. És neked nincs. Neked kockának nincs. Dehogy nem. Neked, aki abba az iskolában, dehogy nem. Mindenkinek sége van, ugyanúgy. És, és azt mondja Krisztus, hogy ő egybe tette, vagy egyítette ezt a két nemzetséget. És tudod, amikor ezt megteszik keresztények, hogy elkezdünk különbséget tenni keresztény és keresztény között, amit, amit teszünk, az az, hogy Jézus vérét drága vérét, amit mi megvásároltattunk, azt csúfoljuk meg. Mert azt mondjuk, hogy arra, akit Jézus megváltott, hogy nem elég jó. És lehúzzuk. És Jézus azt mondta, hogy ne ítélj. Ne ítélj. És, és vigyázz. És roncs le ezeket a falakat magadba. És engedd, hogy, hogy Isten ezt lerongsa benned. És tudod, hadd vátorítsalak, hogy ne csak roncsd le, hanem építsd ezt a kapcsolatot. Hanem építsétek. Tök jó, hogy itt vagytok Sopronból. Ez tök jó. Látod, ez egy jó példa erre. De építsétek ti magatokat. Én, én nagyon bátorítalak arra benneteket, hogy az is a cél ezzel, hogy csináljuk ezeket a fiataloknak való alkalmat, hogy, hogy ti épüljetek. Nem én vagyok ennek a központja. Ha én leszek, akkor ez meg fog szűnni. De ha Krisztus a központja, akkor ez működni fog. És amit mi például nálunk Kesztergomban nagyon jól működött, és ez az nem azt jelenti, hogy ezt is, ez, itt is ezt kell csinálni, de maga a közösség, a barátság az egy tök jó dolog. És nekem olyan barátaim vannak 17-18-20 évre visszamenőleg, hogy most is barátok. És mi rengeteget lógtunk együtt bibliórák után. Mi nem a kocsmába, a diszkóba, a Molotovba, vagy bárhová mentünk. Molotov az egy ilyen, nem a Molotov koktér, tudjátok, de erről volt elnevezve a hely, olyan is volt, olyan, ilyen volt a hely. Tehát egy igazi ilyen sötét pince hely volt, és mindig oda jártunk, még nem voltunk ki keresztények, és egyébként nem oda jártunk. Tudjátok mit? Fölmentünk a Várba, Esztergomba, Fölmentünk, öten, tizen, akárhányan, és ott lógtunk. És ha nem volt Gyuri, akkor találkoztunk, kiültünk, énekeltünk, vagy nem énekeltünk, fölvittünk egy pár kólát, vagy csipszet. Ha nem volt pénzünk, akkor nem vittünk föl semmit, de fölmentünk, és együtt lógtunk. És találkoztunk, és bátorítottuk egymást. És nem az volt, nem gondolod, hogy ó, mindig ilyen imádkoztunk, meg mindig Bibliát olvastunk, és nem, nem mindig ezt csináltuk. De jó volt a közösségünk is. És, és tudod, ilyen egységesek voltunk, és nagyon áldás volt. És én úgymond így beszéltem át a fiatalkoromat, hogy, hogy ott voltak a barátaim, és nagyon jó barátaim lettek. Ugye német Jani, ki most ott van Budapesten, vagy a német Laci, akik szintén Délpesten van. Sok lány ismerősöm volt, akik ma pásztorok, feleségek, vagy, vagy ki vannak amerikában de járnak az úrral. És nagyon jó barátaim lettek ezek az emberek. De. Legyetek barátok, hogy lépjetek ebbe, hogy ne csak, hogy azt mondjatok, hogy oké, én szeretem a bogit is, de kit érdekel, de lógjatok együtt, találkozzatok. Én nem fogok veletek találkozni mindig, mert én más de tízkor már ilyen leszek, tudod, én már nem bírom. De találkozzatok. Mi van? van? Most is olyan fáradt vagyok, mert két napot, ilyen keveset aludtam, mert lementünk. Janival Balatonra, vizitórára, mert ilyen bokáigérő víz volt a telkem. Na, mindegy. De bátorítalak, hogy ezt tegyétek. Hogy negyetek reste felhívni a másikat. Találkozunk. Elmegyünk egy teára, vagy elmegyünk egyet sétálni, Most már jön a jó idő, reméljük, most már jön a jó idő. Most már tényleg jön, szerintem. Már célegyenesben vagyunk. Még nem tudjuk, hogy melyikbe jön. De, gyere, de Gyertek össze, és tudod, nekünk a, a nekünk nem kellett ehhez a pásztorunk. Mi ott voltunk, és ezt csináltuk, és valószínűleg az volt a szerencsénk, hogy ő nem beszélt magyarul, <gül> vagy az volt az ő szerejtsé, akkor mindig a nyakán lettünk volna, bár így is azért sokat voltunk, de én imádlak benneteket, tehát imádom a nyakamon vagytok, de hidd el, hogy ez nektek lesz több jó, hogy itt barátkozzatok, de is, szervezzetek alkalmakat. Már nem bibliórákat azért, azt mondom, nem. De hogy itt találkoztok, elmegyünk, figyeljetek, gyűli után, tudom, nyolc óra van, a Petit meg a Krisztit lerázuk, és akkor izél mi meg megyünk. De menjetek, és csináljátok, és legyetek együtt, és építsétek egymást, bátorítsátok egymást. Szóval, hajrá, és ez, és ezt higgyétek el, hogy ezek a falak egyre kevésbé fognak felépülni és egyre jobban, ha vannak is, ezek szépen lassan le fognak omlani. És ne gondold azt, hogy ah, na nehogy már! Őt is így... Oh. Én időnként a német Janit, ő is engem, utáltuk egymást. De volt olyan, a Jani tégen ilyen nagyon... Te nem lehet fele két értelmes szót váltani, mert mindig hülyé is fedett. Tehát beültünk egy kávézóba, valgok közöttünk három év az én javamra, és kicsit komolyabb volt, és akartam komolyan beszélni, de hát ővről nem lehetett, ez mindig csak és néha azt hittem, hogy ki akarom, ez az ember! Ma, ma a legjobb barátom, tehát hogy itt nem tudom elképzelni, hogy így lenne jobb tőle valaha is. És és néha volt úgy, hogy utáltuk egymást, és azt tudok, hogy á, soha többet ez az ember. De ne gondolt, hogy azt mondod, hogy á, ő nem. De azt mondják, ha valakire így gondolsz, hogy ó, őnek nem lesz soha haverom, szerintem egy pár év múlva ő lesz a legjobb barátod. És jó, megijesztettél nekem. De, de, de lépjetek ebben, bátorodjatok ebben, és, és gondolkozz el ezen, hogy Jézus lerombolta ezt a választófalat. És, és azt akarja, hogy mi egységben legyünk. És azt mondja a Zsoltáros, hogy oda küld áldást, ahol ez az egység megvan. Oda küld áldást. Amikor mi fiatalok voltunk, és ott voltunk Esztergonban, az egy rettenetes jó volt. Mert ott egységben voltunk. És tényleg sok áldást kapcs kaptunk, és, és, és tapasztaltunk Istentől. Menjünk tovább, jó? Mindjárt befejezem. 16-os jön? 17. -es. 17 -es? Biztos? Igen. Jó, csak ellenőriztetek benneteket, hogy tényeltek jól van. Bogi jó van, egy fagyira meghívhat. És eljött az ő bék és eljött, és békességet hirdetett nektek, távolujátnak és békességet közelieknek, mert általában a szabadulásunk mindkettőnknek egy lélekben az Atyához. Mire van szükséged? Ugyanarra, mint nekem, Jézusra, az ő halálára. Mikor lesz békességed? Ha, meg, ha ebben élsz, hogy tudod, ha ismered Jézust, és hogy, hogy megismerted az ő jó indulatát, az ő kegyelmét, ugye kegyelem és békesség, ugye ezt látjuk pár leveleinek az elején. Akkor lesz békét, ha megtapasztatod az ő kegyelmét. És erre van szükséged neked is, Neki is, bárkinek. Nincs közöttünk különbség. Ugyan arra van szükséged. Krisztusra, az ő helyettes áldozatára. Hogy ő meghalt, és feltámat érted. És nincs más út, vagy nincs más lehetőséged. Nincs, nincs különbség közted. És a másik között. Hidd el, hogy sokkal kevesebb a különbség. Mi Mind? nagyítjuk ezt fel. Jó, ő jó, ilyen, jó, olyan szép, olyan csúnya, jaj, jön, olyan okos, olyan buta. Á, ah, ez csak a rizsa. Ez csak rizsa. Ezek mindig ilyen jó kifogások, tudod, Ja, hogy... jaj, jaj, azért ah, olyan mások vagyunk, tudod, de ezért Én nem tudom még mindenkivel jól jótól kérni, szerintem tök jó fejek vagytok. Nem hiszem, hogy kell, nem hiszem, hogy itt nagy különbség van. A bogi a legjobb fej, persze. Alap. És ő neki van a legnagyobb szüksége a bátorításra, mert nagyon, nagyon. Senki nem köszön neki az utcán, igaz, Enikő? Mindig, mindig, mindig az ő csapata veszít, bárhová került. Mindig hm? az ő csapata Tudom, csak azért mondom, ezt, most csak piszkálom. Na. Jó, folytassuk. 19-es vers. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Milyen szép. Szerintem ez egy tök nagy felelősségünk, hogy, hogy ezt elmondani másoknak, egymásnak, hogy figyelj, te nem vagy egy másodrangú keresztény. Ja, ja, hát én is épp csak ilyen kis, sem tudom. nem tudom. Te egy Isten, gyermeke vagy. Te a mennek az állampolgára vagy. Te nem egy ilyen ideglenes állampolgárságot kaptál ott. Itt igen, a Földön. A mennyben van az igazi állampolgárságunk. És jaj, én kis nem tudom mi vagyok, én ja, és vagyok. Nem. Te az ő szent gyermeke vagy. Királyi papság vagyunk fejezve. Érted? És bátorítsátok egymást ebben. Hogy emeljétek fel egymást ebben is. Hogy hogy nem vagy kevesebb, hogy nem vagy értéktelenebb. Mert tudod, nézhetsz így rá, mert különbségek lesznek közöttünk. Valaki egyetemre jár, valaki az Audi-ba dolgozik, valaki meg, nem tudom, lesz, valaki meg. Valaki meg rendőr, vagy foci játékos. játékvezető lesz a fociba, vagy nem tudom mi lesz. De igazából tudod, ezek annyira, annyira mindegy, annyira nem számít. Ide jöttünk, és egy rakat egyetemista vett körbe minket, hogy kisztvinéztünk, hogy oh, Isten, kik ezek az okosnak emberek, tudod ez is egyetem, meg az is egyetem, ma örültünk, hogy nem mindenki egyetemista, és hogy nem egyetek egyetem, nem, csak vicceltem, menjetek, legyetek okosak, de, de nem ez számít igazából, hogy ezek különbségek, Isten oda téged, Isten meg másokat oda helyezett, de, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy Isten, azt mondja, hogy te a menny polgára vagy, és, és, és, és háza népe Istennek. Milyen jó az a kifejezés, nem? Háza népe vagy, az ő háza népe, az ő gyermeke. És, és emeljétek, bátorítsátok, és vigyétek erre egymás tekintetét. Na, fejezzük be a 22-től, vagy a 20-tól 22-ig. Mert ráépültetek az apostolok és a profétek alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. A pál azt mondja, hogy, se, hogy senki nem vethet más alapot a meglévőn, ami Jézus Krisztus. Péter azt mondta, hogy nincs más alapunk, csak Jézus Krisztus. Jézus pedig erre azt mondta, hogy én ezen, ezen az igazságom, vagy ezen a kijelentésen, ezen az alapon fogom megépíteni az egyházamat. Hogy Jézus a megváltó, Jézus a Krisztus. És ugye azt látjuk, hogy Isten egy házat épít. Ugye az egyházat építi. És... Épít egy ház épít egy házat, amiben ő benne van, amiben ő benne lak, lakozhat. És ugye ez a mi, tehát az egyház te belőleg, én belőlem épül fel. És ugye Krisztus azt mondja, hogy én ebben lakozom, én ebben vagyok benne. Hát, hát gondolkozni, hogy, hogy Jézus ebb, itt van, bennünk, hogy itt vagyunk egy kis egyház, egy kis gyülekezet. Bárki bármit is mond arról, hogy ez most csak egy egyesület, de egyébként egy egyház vagyunk. És Isten azt mondja, hogy én ebben lakom. Hogy én ezt itt, itt vagyok otthon. Ez az én lakhelyem. És ugye ennek az alapja Krisztus. És csak, csak, csak, a, csak Krisztus lehet az alapja. Nincs más alap. Ha nem ő az alapja az életednek, ha nem ő az alapja az egyháznak, akkor az össze omlani. Mert azt mondta Jézus, hogy ha nem ezen a kőszitán épül, majd jön a viha, és puff, Akkor az ennek a háznak meg lesz a pusztulása. Mert ugye homokra, fővenyre épült. Ha Krisztusra épül, akkor amikor jön a viha, akkor jönnek a, a szelek, akkor meg fog állni az. És, és megáll biztosan. És ugyanígy, ennek a gyűlinek, az életednek Krisztusra kell, hogy épüljön. Mert fognak jönni majd harcok, nehézségek, viharok. És, és kell, hogy tudj állni benne. De ez csak így fog működni. És tudod, éppen úgy, ahogy mondtam, hogy ez nem szabad, hogy ez egy emberen legyen. Rajtam, rajtad, vagy bárkin. Mert ha rajtam áll, akkor össze fog dőlni. Ha de a Krisztusba vagy, ha Krisztusra épül ez az egész, ami itt történik, győrben, akkor ez meg fog maradni. És az erős lesz, és az épülni fog. És Isten, Isten. itt lesz. És ez annyira jó, hogy Isten itt van. Hú, most nem is tudom, mondta, De annyira bátorító volt, hogy csak valakitől hallottam, hogy csak annyira élvezem a közösséget. Ez annyira bátorító volt nekem. Igen, nem azért, mert itt ilyen jó fejek vagyunk, nem vagytok jó fejek, én sem. <síns> <síns> <síns> Csak hogy kicsit ne, ugye, magatokat így, mert a tudod. hanem az, az Isten az, aki ezt teszi, hogy így mitől jó ezt tudod? Isten miatt, mert ő itt lakik, mert itt van közöttünk ha ő benne vagyunk, ő benne épülünk, ő rajta épülünk, akkor az áldás lesz. Akkor az működni fog. És tudod, legyen, legyen bennünk kellő alázat ehhez, hogy, hogy ő építse, hogy, hogy úgy építse ezt, ahogy ő akarja. Hogy úgy építse a te életedet, ezt a gyűlite, ahogy ő akarja hogy ez sok minden változik, sok minden másképp történik, de a legfontosabb, hogy ő a szegletkő, Jézus az alap, és, és mi meg hajoljunk úgy, ahogy ő akarja. Menjünk arra, amerre ő akarja. Legyen olyan az életed, amilyennek ő akarja. Amit esetleg ma hallottál. Lehet, hogy el kell kezdened imádkozni a családtagjaidért. Lehet, hogy el kell kezdened barátkozni, és leadni egy kicsit a kockulásból, és egy kicsit kilépni. Vagy kevesebbet kell a hasadba gyúrni, hanem máshová kell gyúrni. Vagy csak tudod, hogy, hát, hogy viccelek, de. De, hogyha Isten szólt, akkor így legyen benne danázat, hogy oké, okay, amíg lépek, hogy akkor építsd az én életemet, építs engem. Mert mert ebben van a reményünk. Nincs másban. És és mit van Jézus nélkül? Miben bízol? Én nagyon bízom benne, hogy, hogy nem reménykedsz magadban, vagy nem magadban, nem a képességeidben, nem az erődben, a tudásodban, hanem Jézusban. Mert abban vagy, ő benne vagy, ő benne bízol, akkor amit van, az sokkal több lesz, az sokkal értékesebb lesz, az sokkal különlegesebb lesz. És sokkal jobban tudja azt az Úr használni. Mint ahogy ezt esetleg csak te tudod. Úgyhogy hogy bátorodjatok, ez egy jó, jó dolog. És legyetek barátok, legyetek alázatban, és építsétek egymást. Imádkozzunk. Drága atyám, köszönjük neked ezt a mai üzenetet, és tartsd meg a szívünket tisztán, Tarts meg, Uram, hogy amikor halljuk a szavadat, akkor ne keményítsük meg a szívünket, hanem, hanem forgassuk azt abban, ahogy Mária is tette, amikor, amikor hallott tőled, és nem felejtette azokat el. Uram, hiszem, hogy szólsz hozzánk hétről hétre. Kérlek, hogy ne, ne keményítsük meg a szívünket. Ne legyünk olyanok, mint Izrael, és ne elégedjünk meg, azzal, hogy eljövünk esténként ide. Ne elégedjünk meg azzal, hogy hallunk tőled itt, hanem akarjunk többet és többet te belőled, nem. Hogy, hogy akarjuk akarjunk téged Jézus megismerni, személyesen, egy igazi, mély, belsőséges kapcsolatba kerülni veled. És köszönöm, hogy ez a legjobb dolog, ami velünk teremtményekkel történhet. Hogy a Teremtővel, Te veled, Urunk, egy igazi, egy jó, egy közeli egy ilyen apa-fiú, egy, egy ilyen fér feleség kapcsolatban lépünk. Gyere is, áld meg az életünket, áld meg ezt a szolgálatot, és dicsőíts meg magadat itt, Uram, legyen a neved fámagasztalva, az életünkben, a gyülekezetünkben, a, a családunkban, a, a szolgálatban, az iskolában, a munkahelyen. Kérünk, Úr Jézus, hogy, hogy áld meg minket. Jézus nevében. Amen.